Fericitul episcop Vasilia Aftenie. Fiul lui Petru și al Agafie Lita s-a născut la 14 iulie 1899 la Lodroman, județul Alba. A primit botezul și mirul la 16 iulie din același an. După școala elementară, urmată în satul natal, a frecventat cursurile gimnaziului superior de la Blaj și a luat examenul de maturitate în 1918, pe când se afla în permisie de pe frontul primului război mondial. În 1919 a intrat la seminarul din Blaj, apoi a fost trimis la Roma ca student la Colegiul Pontifical grec. Întors în țară, după obținerea doctoratului în teologie în 1925 la Ateneul de Propaganda FIDE, a îndeplinit diverse funcții la curia arhieparhială din Blaj. Acolo a fost hirotonit preot la 1 ianuarie 1926. A fost numit profesor de teologie la Academia Teologică din Blaj și prefect de studii la seminar. În 1934 a primit funcția de protopop de București. În 1938 a fost numit canonic în capitolul de la Blaj, iar în 1939 a devenit rector al Academiei Teologice Blăjene. În 1940 a fost numit episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș și i s-a încredințat funcția de vicar general pentru București și Vechiul Regat. După instaurarea regimului comunist în România, autoritățile au trecut la aplicarea planului de lichidare a Bisericii Române Unite prin unificarea ei cu Biserica Ortodoxă Română, preluat după modelul stalinist. Împreună cu toți ceilalți episcopi greco-catolici, episcopul Aftenie și-a apărat biserica, a refuzat toate așa-numitele invitații de a trece la Ortodoxie și i-a pregătit pe credincioși pentru zilele grele care urmau a fost arestat în noaptea de 28 pe 29 octombrie 1948, împreună cu întregul episcopat greco-catolic. Aflându-se în lagărul de la Căldărușani, la 25 mai 1949, a fost despărțit de ceilalți episcopi și a fost încarcerat la București, în subsolul Ministerului de Interne. Securitatea a încercat să-i monteze un proces politic pentru a ascunde adevărata motivație a arestării, cea religioasă. În urma violențelor fizice și psihice suferite în timpul celor 10 luni de anchetă, la 25 martie 1950 a suferit un accident cerebral. Trimis la spitalul închisorii Văcărești, a murit după alte 45 de zile, la 10 mai 1950 a fost înmormântat în cimitirul Belu Catolic, sub supravegherea securității. O de sale au fost deshumate la 12 mai 2010, fiind momentan depuse în Biserica Bunavestire, Agvila, din București.